Karpanaguzaren ondoan gaude, kamizetak, alternatibaren herria, materiala, programak, eta bolondrezak, langila, kantoratzaileak. Se hemos saludete, ondo oso posi eta ta orain arte posagoz, jende asko torridalako ta galdera eske, ba bueno, programaniza da, kamisetak erruse saltzen ari gara eta bueno, on arte ba bueno, egun osoa osoan emango 두고 mendik eta ondo pasatzeko. Bai, egun asko auxe prestatzeko, egun berezia iritsi da, e... Orein arte ikusitakoa ze eh, gutxi bera, jendearen erantzuna, erantzuna ona izaten ari da, orain, orendi baina bueno, egun luzea da eta seguro asko ba Eguerdian edo Arratsaldean ba jende gehia gurdildoko da. Zenba bolondre zenba langile zen lagun zaudete lanean? asko, ez dakit, ez dakit zenbatu, ze eh, bueno, nik badakit, seguro eun baino gehiago gaudela, baina sakabanatuta sekarpa asko dago eta bueno, non nahi dago bolondre zoi. Bai. Eta garrantzitsuenak guraldi lagun da, daukago. Horain dike hor duazko ditugu aurrean eta jendea horretzen ari da. Horri da, horri da, eguna laguntzen ari da eta, bueno, temperatura gozua eta, bueno, eguna ondo pasatzeko parada aukago. Vale, mi ezker, izango dugu denbora aznartzeko dira. Vale, mi bai.